Eta hori renditu gara zortzit erditan Eta izi gara bitan ditan ez ari zemagunen Posao gehi, oio bitagoz Agamituko ronda Eta asimaz, beste talnean ez dute gara zori bizan, Baina gurean di, Pikete informatiboak egiten Eta hori, eta gara inemen eta Movidaren batean onda Eta azkenean ja hor Osasunetxearen osasun, osasun ondoan Ja, elitu gaituzte Eta hori, identifikatu, no seke Eta bai gara ati multa, no seke Eta matematikaz meta, simbolik. Eta txakurra dut Iru furgona, eta Eta hori, identifikatu dituzte denak. Eta batek esan du, hasiara batean ezuela karnetik edo Ezuela arrazo irik emateko Eta... eta esan diote. diote Eta bota dute paretan enkontra Eta, ega, eta ezkena, esan diote multa bat iritziko zailola etxera Eta gero, emman dugu beste bat Eta du baituzte berriro ezakurre eta gira den Munipa eta jitzia ja, kasko egin, esporrak eskuan, ja, sabatzu korrika joan gara, eta ezka batzuk berri bintu identifikatu dituzte. Eta gero joan Salvador Plazara beltua ginele maiketan eta berrira bintuak dira zakurra. Eta horria sin más, pues no se que goñean dicho, baina ez zute identifikatuin hor eta ya nosetan estortando Eta horri da Ba, gero ial guztia, eh Gero ial gara, bitaldeak me ibesten guztia, osea goizan nabartu oh, ez irenguztia Eta ongi, vale, ez? Vale, vale, bai, bai, bai, bitzuraneko, na. nahi Nahi Pero...